Мовив він так, і охоче послухали всі його ради. Хоч і уражені ранами, воїв в вожді шикували, вождь Тідеїд, Одісей і славетний Атрід Агамемнон. Лави обходячи всі, вони зброю велили міняти, кращий, щоб кращу дістав, а гіршим лишилася гірша. А як круг тіла усі одягнулись блискучою міддю, Рушили в бій їх ряди по сей донвів землі потрясатель. Пагубний меч довголезий в могутній тримав він правиці, Схожий на блискавку з ним неможливо змагатись людині В битві смутливій страхом, бо кожного він уражає. З другого боку й троян шикував осяйливий гектор. Розпочали бойове між собою нещадне змагання. Сам Посейдон темнокудрий і смертний осяйливий гектор цей із троянами йшов, а той заступався за Аргеїв. Море здіймало до самих човнів і наметів аргейських хвилю шумливу, війська із оглушливим сходились криком. Та ні морськії вали не б'ють так обсушу бурхливо, гнані з безкрайого моря нестримним борея диханням, ні між ущелин гірських гуде з таким шалом страшенним Болум'я хижа, пожар лісовий роздуваючи буйно, Ні вітровій не шумить, так в широколистому вітті Дужих дубів, коли і страшним він бушує за взяттям, Як закричали жахливо трояни тоді і Ахеї, Криком нестямним одні проти одних рушаючи в битву. Стрівшись лицем до лиця із еантом, осяйливий гектор перший до нього митнув, свого гострого списа й не схибив, в груди потрапив йому. Де ремені сходились разом, щит на однім, меч, срібноцвяхований, висів на другім, ніжне тіло вони... Захистили. Розгнівався Гектор, бачачи, що надаремно із рук його зброя злетіла, і відступив до друзів своїх, уникаючи смерті. Лиш обернувся він, як в нього великий еант Теламоній каменем кинув із тих, що були кораблям за підпору. Їх у бійців під ногами валялось багато, і втрапив Гектору в груди якраз над обіддям щита біля шиї. З розмаху кинутий дзигою він на льоту закрутився, як під ударом Зевсовим вирваний геть із корінням падає дуб, і навколо розноситься сірки огидний запах, і той, хто це зблизька побачить, одразу втрачає дух відваги, бо блискавки зевса для всіх небезпечні, так же і гектора сила на землю у порох упала. Списа він виронив з рук, навалилися зверху на нього щит і шолом, забрящали міддю зорною лати, з криком звитяжним підбігли до нього синове Ахеїв взяти надіючись тіло, і сипали в нього списами частими, але ніхто не здолав поводатаря люду вцілить мечем, ані списом. Хоробрі його оточили Полідамант і Славетний Еней, Агенор богосвітлий, і Сарпедон, полководець Лікіян, і Главк бездоганний. Інші до нього також не були неуважні, й щитами огородили круглястими. Гектора, взявши на руки, Товариші його винесли аж до запряжених коней, бистрих, що разом з візничим і повозом ясноузорним ззаду стояли оподаль війни і жорстокої битви.